radiokommunist, Sveriges kommunistiska parti i Borla. Vi som är i studion, det är Viktor och jag. Naturligtvis ska jag ta den vanliga informationen först. Det är att vill du ha kontakt med kommunistiska partiet Sveriges kommunistiska parti så är det enklast att gå in på www.skp.se Där finns kontaktinformation som du behöver om du bor utanför den här regionen. Och där finns också länkar till vårt bokförlag fram och där finns länkar till vår tidning Riktpunkt som nyligen har kommit ut mitt nummer. Och där kan du passa på att ta en prenumeration på den. Så om du lyssnar på det här programmet i efterhand som sänds eller man kan lyssna på det när man vill, det är inte direktsändning sändning över internet. Och då går man in på adressen www.kommunist.se vill du ha kontakt med oss här i regionen då kommer du till Södra Förstadsgatan 132. Det är ända uppe vid Dalaplan i samma hus som där ligger en barnvagnsaffär. Och där är vi onsdagar och Torstaugar mellan 19 och 21. Kom dit där om du bor där nere eller så ringer du vårt telefonnummer 040 611 88 82. Där finns naturligtvis du kan skicka e-post eller annat men det enklaste är ju naturligtvis Om du kommer dit så vi träffas Om du är intresserad av kommunisternas politik Och vill vara med och jobba för ett, ett bättre värld Och ett bättre Sverige Jag sa att det var Jan och Viktor som var i studion Han ja. svarade utgivare för programmet är Rickard Steinberg har du frågor att ställa om vår eh, politik och, eller vill vara med och diskutera det vi kommer till att prata om så är du välkommen att ringa på telefonnumret till studion 040 437770 eller 040 43 71. Vi ska prata lite om egentligen samma saker som vi brukar prata om, inte helt och hållet. Vi ska naturligtvis lägga in lite nya aspekter på det. Det är ju så att finanskrisen slår vårt nu och antalet varsel ökar ju dramatiskt och liksom de öppet arbetslösa ökar. De är ju uppe nu i fem, över 5 fem procent, alltså officiella statistiken. Och man räknar med alla som är i armsutgärder och öppet eh, arbetslösa. De nya lediga jobben, de funkar eh, bort och försvinner. Det är en del sökande som får mm, jobb. Men det är ju så nu att det går 30 sökande på varje, varje ledigt eh, jobb. Och det är ju naturligtvis inte särskilt lätt att eh, få ett jobb då. Det som är oroande med de här varsen är ju att LG har ju tidigare släppt en rapport som visar att ungefär de här varsen, det brukar vara ungefär 20 procent som får sparken då. Men det är oftast, det är, de här varsen som LG har då gått igenom handlar faktiskt om när det är goda tider egentligen. Så därför vet ingen egentligen hur många av de här människorna som kommer få sparken vilket kommer sätta ju väldigt, väldigt stor press på kommunerna särskilt när det är så många som har blivit utförsäkade nu när man höjer avkassan och därigenom så kommer avgifterna höjdes till facket också Ja, yeah. yeah, det är ju inte bara det att man inte vet riktigt hur många som sparkar sånt också för, jag menar varsel man behöver ju aldrig varsla de som har tillfälliga anställningar och det är ju det som har um, gjort alltså om du är anställd på tre månader då varslar de, men det är inte naturligtvis utan varsel, bra är ju bra egentligen de som har ett fast jobb där. Så att om man varslar 40 000 människor. Det var det inte riktigt men 30-35 000. Var varslade i Sverige under oktober månad. Så innebär det ju egentligen att först sparkar man ut alla som har en så kallad en lösare anknuten anställning. Och det vet vi ju att alla har haft egentligen nu de senaste åren det är det ju de som har ökat främst. Det är ju inte så att folk har blivit fast anställda utan man har blivit anställda för olika projekt på kortare tider. Och de får ju naturligtvis gå innan man börjar verkställa varslen. Så om man varslar alltså 25, 30, 40 000 människor så innebär det säkert att det dubbla får gå egentligen först innan Innan man kommer in på dem så kallade varslade. Så, så det blev naturligtvis... Inte, inte lätt för de, de som jobbar. Och i är det ju svårt för ungdomarna. För ungdomsarbetslösheten i Sverige är ungefär 20 procent. Det innebär att var femte ungdom som är mellan 16 och 24 år. De går i skolan, en del av dem ju naturligtvis. Men är de som söker arbete eller de som står till arbetsmarknadens förfogande är 20 procent arbetslösa. Och det innebär nästan var femte av dem kommer inte in på arbetsmarknaden. Man har skyllat upp på olika regler att det skulle vara svårigheter på grund av att, eh, att de gamla blev kvar och Men det är ju naturligtvis inte hela sanningen. Därför att det, är ju, det är ju faktiskt så att ungdomarna är ju mycket frågan om lärlingsplatser och det börjar bli svårigheter att få tag i lärlingsplatser till folk som vill utbilda sig inom en viss yrke och om man ser när man visserligen ändrat eh, statistiken, alltså aktiviteter hos den befolkningen, innan räknar man alltid att en arbets för befolkningen består av människor mellan 16 och 64 år idag räknar man annorlunda för EU har beräkningsgrunden 15 till 74 år man tänker förmodligen höja pensionsåldern till till 75 år snart inom EU och, och, och man ser på de människorna i den åldern eftersom man nu ska, ska internationalisera statistiken så är det bara 59 procent av, av den befolkningen. Men vi har ju fortfarande pensionsåldern, alltså 65 år. När man bort dem så ligger förmodligen alltså de, den, äh, den befolkningen på ungefär 70 procent. Vi har en lyssnare med oss. Hallå? Hallå. Hallå? Ja. Hejsan, är det du, okej? Okay? Ja, det är det. Hur står det till idag? Jo då, mm. det går Och? Går det inte att koppla fram eller? Jo jo, vi hör det nu Va? Jo jo, vi hör det nu Jaja, ja. Mm. nej det var bara en enkel uh, Liksom fråga Som mm. jag tyckte var Vad ni anser om Som jag läste för uh, i tag sen va? Ja att, uh, uh, Alla dem som uh, så, Som inte får asyl va? Som sticker Och gömmer sig Nu ska de ha fri tandvård Mm. och friläkare och de ska inte få lov att utprasa sig att det är ju sådana som har stokit och mm. då är det integritet alltså mm. men jag tycker att ska vi verkligen behöva göra det med svenska skattemedel mm. vad tycker ni? Alltså det här, när det gäller asylrätten och eh, när det gäller sjukvård och sådana saker så anser vi att sjukvård är en grej som ska vara gratis åt alla och det är en mänsklig rättighet oavsett eh, vem som eh, befinner sig i landet. Alltså. Nu när det gäller att eh, lämna ut folk till polisen då, alltså det är egentligen ett, för att kunna göra det här, alltså sekretessen gäller inte i alla fall. Utan sekretesen kan bara brytas när det är allvarliga brott. Och i och med att det är ett allvarligt brott så kan man inte bryta sekretesen. Nej. Så därför går det egentligen inte att göra precis... Nej, men de har gjort ett fel att de gömmer sig. Mm. Ja, det är ett stort fel ju. Mm. Alltså det bryr sig på, man kan ju aldrig veta vilka asylskäl de har och varför de Nej, gör sig så. Det spelar ingen roll om de har fått avslag. Det är därför ja, kan vi kan sluta det. Men jag. problemet är inte att det handlar om att folk ska kunna gå till oss och söka sjukvård. Alltså. Ja, det händer det, ju det, att vi får. Det händer ju det att vi får. Mm. Mm. Det är inte det jag hokar mig på. Men att vi har en sån flott regering för mig, då ska vi betala. Va? Mm. Och det är inte konstigt att vi är bland världens högsta skattebetalare. Vi ska betala allting för våra ja okej, okay. nu är det ju så att eh, de här vården gäller ju naturligtvis inte bara, rand. det är inte alltid det. de flyktingarna har sökt asyl och överhuvudtaget, utan man kan, det är egentligen de papperslösa, och jag menar de kommer hit här, de, de flyr naturligtvis från ett eh, le, ja, ja, liv i missälder, och de och det innebär alltså att de kommer hit här, och jobbar de flesta jobbar, men de jobbar i den svarta sektorn, i den informella sektorn. Och det är ofta överklassen eller de rika som anställer dem som barnpegar och allt möjligt. Så de får jobba svart och sänka och dumpa lönerna här i Sverige. Det, det är det största problemet. Det största problemet är inte att de får sjukvård eller tandvård. Utan det största problemet är att det finns stora företag och de rika köper svart arbetskraft. Det är därför har det finns gömda flyktingar och det är därför här finns papperslösa invandrare i Sverige. De hade inte funnits där om de hade kunnat inte sälja sin arbetskraft till de rika som vill smita undan arbetsgivaravgifter och de rika som inte vill betala de löner som vi har på lönenivå i Sverige. Det är det som är problemet. Kan vi kan vi sätta att de skattesmitarna och arbetsköparna som anställer svart arbetskraft så har det varit ett mindre problem. Ja men ja, nu bara anknyter det man läser. Ja, men de berättar ut det. Och då står det att det är de människor som har sökt asyl och fått avslag. Det är ja. de som berör här i detta som de har skrivit, va? Nej, det berör alla invandrare ja, det som det lever här så är kallad illegalt. Det stod inte i avisen alltså. Utan det, där stod att det berörde de som har stuckit. Där. Och så just projenterade de att så, så får de att tala om att nu har vi en person här som söker vård. Vården kan de ju få och sen då har de ju chans att ta dem och slänga ut dem. Ja? Om man säger så. Ja. Sen var du inne på lönen, du tittade upp på Nordea och dem. Alltså, vi är, har ju lite aktiespårar och sådana. Det är vi som förlorar så att säga. Absolut. Men de har avtal på 150 miljoner. Är det inte klukt? Alltså, jag... Ja. Jag tycker det är här och rejser. Men hur länge ska det följa på? Nästa gång är det 250 miljoner ja, Vi har ju chansen nu till jul Nu är det ju upplevelse julklappar som gäller Så upplevelse. jag tänkte att <laughs> Jag tänkte att vi skulle ge dem en enkel resa till Paris Så kan de ta in där på Krullgårdsrum Och ta pistolen med sig Så slipper vi dem kanske sen Det hade de behövt ja. Nej men det är ju faktiskt här och Alltså de sitter och lökar sig på andra bekostnad Klart att de ska ha lön yeah. Du, nu ska vi spela ja, lite musik Oka Förlåt? Nu, vi, nu har det gått en kvart så nu har vi ja, lovat att spela musik Jag bara, då ska du byta klockan Nej, <laughs> <laughs> ja, jag kan sluta ändå men... Nej, nej, men Alltså vi har haft igång sändningen en kvart Vi spelar tre låtar ja, Vi ja, spelar ja. kvart över ja, halv Låt? Nu no, har det gått mer än fem minuter efter den klockan. Ja. ja, det gör vi. Du får det så bra. Hej då. på Radio Kommunist Sveriges kommunistiska parti i vi som är i studion är John och Victor. Vi pratar om sysselsättningen och lite annat också om invandrare som är här i Sverige och vilka det är som utnyttjar de invandrarna för sina intressen. Vi... Ska samtidigt så glädjer jag ju rubrikerna och sig, ofta i tidningen i alla fall. Trots att man nu erkänner att man har hamnat i kris med genom finanskrisen så kommer det till att drabba jobben. Men man påstår att det har fortfarande inte drabbat jobben. Till exempel förra året påstår man att det var det bästa året. För mest antal människor var sysselsatta i, um, inom Sverige. Det är inte riktigt sant för 1990 var det en fler äh, äh, som hade arbete. Förra året, alltså då 2007, hade 4 445 000 arbete men faktiskt 1990 hade 44 miljoner. 000, 4 484 000 människor arbete. Så fortfarande leder 1990. Och ser vi då fram, alltså de förändringarna som har skett inom inom industrin från till exempel 1965. Då har det ju ändrat sig hur folk jobbar eller var folk jobbar då de som i, i då 65, då jobbat 35-40 eller 35 procent ungefär inom industrin, inom tillverkningsindustrin. Det hade ju halverats fram till 1990 men då skedde där en väldigt tillväxt i den offentliga sektorn. Så det innebär ju att det var, dum. det var den offentliga sektorn som var motorn egentligen i hela ekonomin. Det man nu pratar så mycket om att man ska utöka tjänstesektorn, den, det har ju egentligen inte skett. Den har ökat sedan 65, men 2-3% procent, eller 4% procent kanske. Och då ska vi veta att det den har växt, så kallad tjänstesektorn, det är de man har privatiserat från kommunerna. Alltså offentliga jobb som har överförts till, till privata tjänster. Så därför är det ju inte så att, att den offentliga sektorn på något vis är dålig. Utan det är ju faktiskt motorn i hela ekonomin. Fungerar den man bygger ut offentlig sektor och ser till att skapa jobb där så drar det med sig den råset. För ingen kan ju påstå annat än att produktiviteten och utvecklingen har skett. Om man räknar i samma penningvärde som 1965 ja, så har vår bruttonationalprodukt tredubblats under den tiden trots att vi då har satsat jättemycket på... ...offentlig sektor. Idag jobbar alltså ungefär 35 procent i, i offentlig sektor. Men då är inte de mer räknade som... Eh, ...jobbar i affärsdrivande verk, statliga verk. Till exempel Telia var ju ett sådant företag innan det var privatiserat. Posten är inte inräknat. Eller de som jobbar på LKA och Bay. De räknas till de andra procenten, alltså de som har en produktiv verksamhet så kallat Det har alla hyppan naturligtvis... Men en del äh, satsar, äh, en del av det är ju service, en del tillverkar mer saker. Och det är, äh, det är den äh, servicebranschen som växer och statens, äh, de industrierna. Får man se på de industrier de privata stuffer säger det ju istället så att de jagar sina profeter så in i Helsicke. Det är inte så att statliga företag inte gör profeter. Men de jagar de profeterna så in i Helsicke, så de flyttar hela till Lettland, Litauen. Nu är det för dyrt där så nu flyttar man därifrån också. Eller till andra länder Så därför är det ju viktigt att ha det klart för sig när man, när man som Moderaterna gör, hautar den offentliga sektorn. Det är den offentliga sektorn faktiskt som har drivit fram mycket av den utveckling vi har i Sverige. Och den behöver alltså byggas ut och förstärkas. Då först kan vi vara säkra på att vi får en, ett bestående välstånd. Ja, så jag tycker också det är märkligt att man klappar sig på ryggen och så säger man att ja, vi, vi, det är de bästa siffrorna sedan 1990 också säger jag det på det viset för jag menar det är ändå 20 år sedan och det är faktiskt så att vi är nog en halv miljon mer i idag än vad vi var för minst i alla fall vad vi var för 20 år sedan så därför säger jag egentligen sysselsättningen gradvis gått ner hela tiden ju i Sverige de senaste 20, 25 åren, trots allt ändå ju. Även om, precis som du säger, den offentliga sektorn har kunnat reparera en del av dem. Och precis som du var inne på, det har ju delvis med produktiviteten också att göra ju. Att man anställer ju mindre folk inom, inom fabriker och sånt. Och det vore ju märkligt om det inte vore så allting måste ju gå framåt ju. Det är självklart att det är ju resursbesparing då. Och det är ju just de här sakerna som talar väldigt starkt då för en, för en planekonomi i sådana fall ju att staten kan utnyttja det här ju genom att ta det stora överskottet som skapas med mindre människor i produktionen och använda människor till någonting annat istället då i sådana fall i, vet du, i den offentliga sektorn, eller i hela den sektorn då, utföra kanske vård och allt annat. Ja. Yeah. Arbetsnedskortning också en styrsöden hade man säkert kunnat genomföras utan problem. Absolut, om man ser till produktiviteten, och det är inte så alltså att den offentliga sektorn har minskat produktivitet, för den är en del av pre tillväxten Och där har man ju sen för den förra krisen, sen förra gången de spekulanterna som får 150 miljoner nu i pensionsavtal, förra gången de spekulerar ner, sen dess har alltså den offentliga sektorn sparkat iväg 900 000 människor. En del av dem får komma tillbaka därför att man har ju sett att det inte gick. Men det är ju den nyliberala politiken som står för nedskärningar privatiseringar och hatar den offentliga sektorn det, det, det gör de ju naturligtvis för att de inte kan göra profiter nu vad man håller på att göra det är ju egentligen ett fullständigt systemskifte för nu försöker man ju sälja ut så mycket som möjligt av offentlig sektor för att privata ska kunna göra profit. på och det kommer ju naturligtvis inte till att innebära några som helst för, förbättringar och jag menar, om man hör de lyriska orden om entreprenörer och alla möjliga, hur, hur duktiga de är varför kan de då inte hitta på egna grejer, varför måste de då in och, och strula till en sektor som har visat sig fungera och vara motorn i Sverige i, under så många år varför kan man inte själv hitta på grejer men naturligtvis kan man inte det för människor har vissa behov och, och och det, det hjälper inte om som de hittar på 300 olika tvättmedel. Man kan inte tvätta mer än i ett gånger. Och om man ser vet eh, tvättmedel så använder man det. Och skillnaderna är verkligen små. Vi behöver inte 500 olika sorters tandkräm. För det, mina tänder blir inte ett jätteligt dugg bättre. Men däremot, om man använder alltså allt man använder på reklam för att sälja de 500 olika eh, tandkrämmerna. Om man har använt de pengarna till att eh, ha till en fri och Det skulle mina tänder ha blivit betydligt bättre av. Mm. Nej, det är precis som du säger. Alltså, det är ju en form av resursslöseri egentligen om man ser det på i, i ett bredare aspekt. Men det är det ju självklart inte för de som äger de här. De vill ju självklart äga de här grejerna. Men man pratar ju oftast om att eh, jag vet inte... Alltså, det, alltså, de äger ju alla tidningar de äger ju all massmedia alltså det är självklart att deras syn på verkligheten blir ju den som det är ju. Alltså om, om de kan om de äger, jag om vi ser eh, Bonniers de äger ju faktiskt taget varenda en tidning i Skåne och jag tror det är en eller två större tidningar som de inte kontrollerar ju. och det, det är ju självklart att det är deras sanningar som kommer fram och det är inte så att Bonniers skulle ha en tidning som går omkring och, och skriver emot eh, deras ägarmonopol direkt ju. det kan de, de, det får de andra två resten tidningarna kanske gnäller lite att de är lite för stora, det är inte bra att men det handlar ju mer om att de själva skulle vilja vara så stora egentligen och inte att de är emot eh, någon form av kommers kommersialiserad media som går omkring och säger att det är just den världsbilden som måste existera nu när krisen har kommit så är det helt plötsligt så att alla talar emot den, nej det är det en på något sådant som har skapat det här systemet när de själva har eldat på just eh, allt det här som Ja visst. Och det, det är ju också lite synonymt hur man behandlar de arbetslösa. Nu, nu blir tonen lite mildare därför att kapitalismen, kapitalismen i kris kan inte ge alla jobb. Jag menar innan så påstod man att man skulle skapa full sysselsättning och därför man sänkte avkassan som hade för bra eh, bidrag. Det verkliga motivet var man så helt rakt ut i social och olika. De ska vara så dåligt de är arbetslösa. De ska vara så illa på skiten att de till slut fixar ett jobb. Man trodde alltså att genom att göra människor illa och dem där så skulle de tvingas på något vis att, få jobb, att ta ett jobb. Men där fanns ju inga jobb. Det var ju det som var problemet. Det har de tydligen inte fattat för nu när de sparkar iväg. Alltså officiellt då varsel 40 000 men som kommer att innebära istället 100 000 förmodligen. När, när de som är, har tagit de anställningarna som har erbjudits de senaste två åren som är mycket korta vikariater. Och på bemanningsföretag. Det är ju inte så att de som är delskickade av olika bemanningsföretag kommer att få kvar. Men man har ju använt bemanningsföretag just att man ska kunna få bort dem genom så. Så är ni, ja okej okay, ni behöver inte komma i morgon. Så det blir många som blir arbetslösa. De har inte talat om hela tiden. Jag är Kommunist, Sveriges Kommunistiska Parti att är i överlägsen och Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund. det som är i studion är Jan och Viktor. Vi har pratat lite om som misslyckade politiken som har förts, alltså den politiken. Och de kränkningar av de mänskliga rättigheterna som massarbetslösheten har inneburit. En massarbetslöshet som trots att vi har varit inne i en god konjunktur så kallad, påstås alltså, det var i alla fall, och vi har haft full rolle och industrin haft. Trots det har ändå 4-5 av människorna i arbetsför eller inte 4-5 har varit redovisade officiellt som arbetslösa. Så vi som andel av den arbetsföra befolkningen, om de som är mellan 16 och 64 år då är det alltså 30% som är arbetslösa. Och det är ju egentligen verkligheten i, istället därför att det finns många som inte söker jobb därför att de inte har eh, alltså de, de, de inser att det inte är lönt och de kan försörja sig annat vis. En del säkerligen försörjer sig genom svartjobb eller på något annat sådant sätt i den informella sektorn så kallad, brukar man nu, har man nu börjat att, att kalla den. Det var väl förmodligen sen när det visar sig att regeringen gärna ut, ut, gärna den nuvarande regeringen var i fall, jag vet inte om den gamla var ledaren, men gärna använde arbetskraft från den informella sektorn. Jag menar det var hon som fick avgå, när en barnflicka från Thailand någonstans och någon som hade de inpassade i källaren där de fick då jobba princip dygnet runt för slavlöner och naturligtvis när den sektorn äh, sysselsätter förmodligen en del av de 30% som annars hade äh, varit arbetslösa men vi skulle prata om avkassan och Ja, det har ju varit rätt mycket chef som sedan de senaste åren. Eh, tidigare har det faktiskt varit så att det har varit mycket bråk mellan ölerförbunden, TCO och, och vissa i istället, <laughs> mot den socialdemokratiska regeringen. Men nu så skövdes det över på något sätt när eh, den, nya, eller, den nya regeringen, jag vet inte, den borgerliga regeringen till överrådet och på så vis gjorde samtidigt nedskärningar och alltså, nedskärningar som socialdemokratiska regeringar tidigare själv har gjort, genomfört. Alltså, så Bråk om. Men nu är det ju så att eh, Mönnars Linn och Kompani vill ju vinna valet. Och eh, självklart så går de ut och säger nu att 80% av Sveriges löntagare ska kunna få 80% vid lönerna. Alltså så därför menar jag att vi ser de rejäla höjningar då eh, från Akasen. Idag är det 680 kronor per år och nu vill de höja det till 950 kronor. Alltså, detta här är egentligen inget, alltså visst, det, det, är ju, det är ju bättre än ingenting, självklart det är ju bra men alltså, det här är egentligen inget det är inte så radikalt som det låter för att de här höjningarna så i a har varit diskussioner faktiskt hos de partierna en hel del år. Alltså man menar att på något sätt de har hamnat efter. För de har ju själva välja att, att ta hänsyn till. Och, och många av deras väljare tjänar ju självklart en hel del pengar så därför vill de också ha lite bättre betalt. De, socialdemokraterna säger oss att de ska låta den högsta ersättningen utgå i 300 dagar istället för dagens 200. Men i övrigt så är det faktiskt ungefär samma sak egentligen som gäller. Så det är egentligen inte så... Ja, det, inte. Det, det är inte så stora skillnader egentligen. visst är vi alltid bättre att ha 100 dagar extra va? det är mycket men ändå man skulle menar vi kommunister vi vill ju att man ska göra minst en ersättning på 90 dagar 90 procent ja, och jag kommer ihåg att vi skämtade så att man borde ha istället 100, eh, 110 så att eh, samhället skulle fixa jobb mycket snabbare till henne för det hade legat till deras intresse i sådana fall Ja vi är klart, det är ju skillnad då ja alltså, 680 upp till 950 Det blir ju ett luft för dem som har tjänat Alltså en 30, 30 000 Eller något sånt det blir väl där någonstans Inkomstgränsen Förmodligen hamnar Kommer man över 30 000 i månadsland Då får man förmodligen inte heller 80% procent. Uh, och det var ju Den borgerliga regeringen som sänkte, sänkte ersättningsnivån Men från Jag tror man sänkte den 40 kronor För jag tror att socialdemokraterna har dem så hade man 730 kronor eh, som eh, högsta möjliga ersättning i åkassen, Men det sänkte tydligen borgerligheten i till 680 och så gjorde man den begränsningen att det skulle man bara ha i 200 dagar. Och sen skulle man få eh, mindre om man fortsatte att arbetslös. Och sen kom det in med aktivitetsersättning och massa grejer. Så det fungerar. Skillnaderna är att för de inkomsterna, man man påstår att höga inkomster i socialförsäkringssystemet innebär att folk utnyttjar det mer än vad de ska, man överutnyttjar. Jag är inte så säker på att det verkligen är så tvärtom tror jag. En rimlig ersättning, jag menar 10 sa vi, för det skulle sätta press på, på arbetshöparna att anställa mer folk. Men då skulle man ju samtidigt naturligtvis ta högre avgifter. De skulle betala för den arbetslösheten som de orsakar för jag menar nu varseln till exempel som läggs, det läggs ju inte i den offentliga sektorn och sant, utan det är Volvo, det är de stora företagen som under många år även om Volvo har haft problem senaste tiden, folk har inte velat köpa deras produkter det tror fan, när man producerar en stor stadsjepp som drar 1,5-2 liter milen I, i dessa här tiderna, folk pratar om miljön och sånt, det, men jag menar för det är ju inte de som jobbar för de får ju inte bestämma vilka bilar som ska tillverkas. Och hade man lagt om produktionen till varor som folk ville ha så hade man ju naturligtvis inte haft de problemen. Men, men de fick en nisch så kallad av Ford, är det väl som äger Volvo nu. De fick en nisch, där ska ni producera en bil och det blev då stadskipar och stora bilar som tar mycket bensin och, och det, det vill inte folk ha och då slår ju naturligtvis krisen med dem i första hand nu skriker på att man vill ha statligt stöd för att utveckla nya bilar det skulle man gjort, ju gjort istället för att utveckla en bil som ingen vill ha jag menar de påstår att så mycket att marknaden liksom styr och kan ställa över allting men det visar sig att deras jäkla marknaden fungerar inte speciellt bra för annars hur kan man annars börja producera sådana bilar som hade, hade de haft en marknad och kunnat känna av, så, man kunde av på något vis, så hade man ju något bruinst tillverkar bilar som var väldigt bensinsnåla ben och energisnåla och uh energisnåla. Och det är ju faktiskt så att säga, bilindustrin på något vis har varit eh, kapitalismens motor. Man har alltså det är den som har hållit upp eh, kapitalet kan man säga, tills det var det hela. För, därför att den är ju inblandad i så jävla mycket. Eh, men oljeindustrin och andra underlever, alltså råvaruindustrin och allting eh, där, där finns, allting behövs eh, till, till bilen. Så det har på något vis blivit eh, deras projekt. Och det är ju därför själva det projektet bilen har stått stilla i utvecklingen i 150 år ungefär. Alltså det är inte, nej det är ju bara ett moderniserat ånglok som går på domhjul istället. Sen har man klätt in det med lite med lite elektronik Men det tror jag man har gjort mest för. så alltså att folk inte själv ska kunna reparera sina bilar. Så man vill göra profiter på att man ska komma till verkstäderna med dem. Så att de får koppla på de elektriska apparaterna som man ser vad som är fel i bilen. men hade Volvo varit förutsägande och alltså följt det så kallade marknaden eller följt trenderna i samhället bara så hade det naturligtvis det sett helt annorlunda ut för Volvo för då kunde det varit ett ledande företag och förmodligen hade det aldrig behövt såld, säljas eh, till Ford heller. Alltså ja, det jag tänkte också på just... Uh när jag, hörde, jag inte får tala om bilundersyn utan när jag återgår till A-kassan så de här förslagen som man har lägger lägger det är egentligen ett förslag för att ta dem alltså som man brukar kalla mittenväljare, ingenting annat jag menar, alltså, tjänar du 30 000 spänn i männen och vi säger du får en avkassa på vi säger, no, 19 000. Om du får 19 000 då eller du får 17 000 så klarar du ändå ändå rätt hosat, särskilt om den andra, du är tillsammans med kanske en likadan lön. Men problemet ligger ju i de här som är vårdbiträden och sådana här som får sparken som får bara 80 procent. För de är, då, då blir 80, mellan 80 och 90 det blir mycket pengar, det blir ändå de 400 spänn. Och de 300, 400 spänn hade kanske ändå betytt så alltså någonting som eh, visar en extra visar en hemförsäkring eller vad det nu är för någonting som man måste betala fackavgifter eller vad det nu är men eh, som man inte har rull med ju så är det naturligtvis det, det är ju det, men, det är att gå åt fel håll igen, att visst det är bra att det med för ja. idag folk tjänar ju mer pengar idag, men alltså men det är ju, man ska ju först se till ju att de som har det sämsta och det bästa jo men så trängseln i mitt föran det är ju det är mycket det handlar om man vill påstå liksom att de flesta är någon sorts äh, medelinkomstoriga äh, ja, medelmänniskor också, med medeltankar alltså om man kan bara hitta ett program för den medel så kommer alla de som är en flock till att rusa till dem det är egentligen att underskatta människornas eh, både psykologi Fysiska och fysiska förmåga om man tror att det är så kallad Medel eller mellan skikt och vad man nu kallar det för att de kommer till att rusa de har ju naturligtvis en politisk bedömning som man åker och ser om det är i, i ett sätt visserligen så kan ha folk väldigt kort minne, man önskar att det var längre, så man kunde eh, att de kunde se det i ett längre perspektiv och väga in dem men det är inte alltid man gör det, men det är lätt, det är inte så lätt när man ser hur det fungerar i samhället men jag hoppas de tramp det var en rejält förra de stora politiska partierna, för alla vill Det är solt att vara en rejsegramm och fövn Det trods att blom och stöv Vad är det som att röv Jag fick dig på en trövn Och allt det är hövn Sekunder fram En rådgjord för att vi där Det fick den på reddet båda Jag vet att jag med dig där Många skickar Du länkade på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 Nej jag är tillbaka med den för jag såg den och jag har sett en annan artikel så det handlar ju om att första världskriget till slut ju för 90 år sedan eh, vid slutet så var det ju kriget som skulle göra slut på alla krig sa man ju när det blev fred ju även om man var väldigt, väldigt lycklig och optimistisk i början det var ju stora kampanjer för att man skulle gå ut och strida om man tyckte det var roligt och kriget skulle vara en två veckor eller något sådant men det var ju väldigt lång tid det var ju vet du, i fyra år och det var väldigt många människor som dog i det här kriget också det är intressanta med det här kriget det är ju inte kriget i sig själv också men alltså det är intressanta var att det blottlor så tydligt liksom, de här imperialistiska motsättningarna alltså mellan olika blok på något sätt visserligen hade man ju sett det tidigare men historieforskningen handlar väl mer om kung den och kung den som tyckte den andra var dum och, och att han var protestant och den andra var katolik eller något sådant det var ju inte så tydligt som här var det, man pratade direkt om koloni kolonialisering och sådana saker nu har man i menande att dölja de här gärna så att ja, man sköt en en person sköt någon i Sarajevo, och så därför blev det krig och sådana här grejer även om folk tycker nog att den beskrivningen är lite, lite som jag sagt egentligen. Men det som är det intressanta med första och kommande andra världskriget, för man kunde ju egentligen säga att det är samma krig som fortsätter, och det var mer eller mindre ett krigsåpohål däremellan. Men det som är intressanta med det här är att första det är ju oftast att man vill få tyskarna på någon form till skåkar alltså, och, men man kan egentligen säga, i det här kriget var det ju mer eller mindre att, man vill ju samma sak de här länderna i England var ju faktiskt tagit ruinerat ju. de hade ju rustat upp något ofantligt, alltså, de hade ju om man tycker att USAs stadsbogget är där skulle man titta på England, som alltså, det här steden man hade ju, alltså skuldbelagt sig, och, och då ska man nog tänka på att England hade ju stora kolonier områdena, alltså man kunde till rätt mycket resurser från, på ett helt annat sätt än man kan göra idag i alla fall öppet. Okej, okay, men ändå så gick det ju väldigt dåligt, men så började kriget ut men det intressanta med det här kriget också är ju att eh, det händer ju andra viktigare saker i kriget och det är nämligen att den ryska revolutionen bröt ut ju. Ja vid den här tiden, och jag menar, alltså redan innan så hade ju de radikala socialdemokraterna, för det fanns inget kommunistparti då vid den tiden, utan det var ett, social, socialdemokratiska partiet var det kommunistiska partiet, om man ska säga så som uppdelat i två falanger och de hade ju, den Radikala Fallagen sa ju väldigt, väldigt tydligt vad som skulle ske redan några år tidigare. Och man hade ju lovat eh, stora streck och, och skulle kriget bryta ut så skulle man, som man, sa, man skulle vända vapnen emot. Man skulle lägga ner all produktion och mer eller mindre ta över på stadsapparaten. Då hade det ju faktiskt tagit ingen som gjorde det här utan det var nästan de som hade köpt eh, mest om det här som eh, faktiskt gick emot det här. Det var något parti, eh, kommer jag ihåg i Bulgarien och något annat som faktiskt försökte genomföra här, men tyvärr så gick det ju inte. Och eh, på så vis så kom ju egentligen eh, det ryska kommunistpartiet att föra egentligen. Man ser ju att eh, det var de som eh, de radikala som ville ha stopp på kriget men han sprang omkring och pratade om fosterlands kärlek och att man skulle fortsätta där. Och eh, det viktiga med den ryska revolutionen som kom där visade ju att för första gången att arbetarklassen ändå kunde behålla makten ju. Inte bara att eh, ta över och ge genomföra en revolution för det hade ju skett tidigare utan man kunde ju faktiskt behålla den ju efter det här ryska inbördeskriget och det var en väldigt, väldigt viktig milstolpe egentligen för de revolutionära rörelserna. Ja, det är ju rätt. Ähm, ja, ja. Det var ju naturligtvis ett imperialistiskt röverkrig. Då var inte världen uppdelad så som den är idag. Nu har ju sig kolonierna frigjort sig och det var naturligtvis mycket tack vare den sovjetiska revolutionen eller ryska revolutionen som då skedde. Det, det gav ju utvärdet en drivkraft för många nationer att slösa fria men då 1914 när kriget började då, då var det ju alltså i, i, hur imperialisterna alltså kapitalisterna skulle fördela världens eh, mellan sig världens tillgångar det var det det handlade om Tyskland hade ju kommit på efterkälken och hade inte så mycket sådana Koloni kolonier som England och Nederländerna och Spanien och Portugal de hade ju lite fler kolonier och Italien också för den delen och de skulle vilja skaffa sig lite mer av de tillgångarna det är ju det som är orsaken till kriget och, och då såg jag alltså, de, man, man hade en jag tror det var i Syris eller bern konferens, arbetarrörelsen alltså för andra internationalen var det då, hade en konferens i i någon stad nere, och där slog man fast alltså att arbetarna skulle vara bråder i hela världen man skulle inte mm, man skulle inte fås att gå ut i ett um, och mörda varandra i ett därför att det man slogs för, var inte deras då var inte arbetarklassen i de olika ländernas, som deras intresse, utan det var imperialisterna och kapitalisternas intresse tyskarna ville uh, tyska arbetare skulle stå ut Slå franska arbetare. Det var inte i tyska arbetars intresse naturligtvis. Men de tyska kapitalisternas intresse var det ju naturligtvis att få hand om Frankrikes gamla kolonier om nu tyskarna hade vunnit kriget. Men det lyckades man inte utan det blev ju fortsatt. Andra, andra världskriget kan man säga egentligen ett fortsättningskrig på på det första. Och det var alltså den tyska imperialismens intresse då som ville ta, ta tillbaka dem. Det andra världskriget beror naturligtvis inte bara på hitler utan det beror på de klassintressen som råder i världen. Där ligger alltid ekonomiska motiv bakom varje skott som avlösas i världen. Och de där, de där analyserna ska man ta med sig till varje krig egentligen. Man ska alltid ha samma inställning också när det gäller de här sakerna. Alltså, som när USA går in i Irak. Liksom, att Man går ut och demonstrerar sig samma. Varför ska vi skjuta på den irakiska arbetarklassen? Eller är det någon som kanske stå upp mot Iran? Eller vad det nu är för någonting. Det är inte vi som tja, vi känner ingenting på det. det är tvärtom om det är vi som är kanonföror och gör ingenting annat. Så att man ska alltid ha den inställning just när det gäller att skicka iväg och annat. Det hade varit en annan sak om de skiljer då. För min del för de gärna att ta på klubbar och alltså Bush och de andra att på klubbar och sen går ut och ställa sig på torg och banka lite på varandra och så men varför ska alla andra då med i det där fattar jag inte egentligen. Ja alltså man brukar säga Bush åtminstone han hade ju militäruniform på sig nej jag ser dem i en där kan du folkla på varandra. Ni som är intresserade av eller om andra världskriget i synnerhet. Vi har en ny månaders bok. Förra månader var det ju ledningsvalda verk. Denna månaden är det Tjokov, alltså Mark Skalk kallas det, av Sovjetunionen. Han var Mark Skalk av Sovjetunionen. Vi har två stycken band, del 1 del 2. Uh, stora tegelstenarna är väl säkert på tusen sidor sammanlagt. De två böckerna får nu få 150 kronor den här uh, månaden. Det är en bra julklapp till dem som är intresserade av andra världskriget. Och okay, med det så, så har vi tack och gör en fortsatt trevlig helg. Och stanna kvar här så ni kan lyssna på mer god musik. Mm.